Välkommen till Hateradion programmet där vi släpper tyglarna och tycker till. Det är jag som är värd för kvällen och jag heter Samson. Likt många av er så hatar jag mycket, men jag hatar med stil och kreativitet. Veckans ämne är matematiker. Jag fick en fråga för inte så länge sedan om jag var en matematiker slash naturvetare. vad ja, de går ofta hand i hand. En sån person är per definition en person som endast förlitar sig på vetenskap för att bevisa sina teser. Ni vet vilka de är. De hade, du hade säkert en sån som var mattelärare i skolan. Ja, de är oftast tyvärr män då. Som ansåg att matematik var någon slags ren lära till skillnad från mer humanistiska ämnen. Kort sagt så var det en uppstoppat jävla korv som missar ganska mycket livet och det är ganska sorgligt. Så när jag blev tillfrågad om jag var matematiker så svarade jag förstås nej. Och jag står fast för mitt uttalande. Jag är inte matematiker. Jag har däremot pluggat med några. Vi hade en diskussion då i, i helklass om varför man läser just matematik. Vi var väl alla ganska överens om att vi lever i ett samhälle som förutsätter att vi behärskar åtminstone de basalaste matematikunskaperna Just för att säkra individens överlevnad, ett äpple, två äpplen etc Så frågan blir då givetvis, varför i helvete ska man veta mer än om de där två äpplena? Och svaret lyder att det måste man inte, men, men det blir lite lättare om man kan lite mer Men det är inte det som är poängen med det här inlägget, poängen är istället att Eh, när vi väl hade förklarat att matematik var en nödvändig del av då konsumtionssamhället så följer även givetvis de här frågorna om varför vissa andra ämnen fanns i skolan. En man som vi kan kalla för Otto, han heter så, förklarade det, eh, att musik och därmed alla former av kultur är ju onödig i så fall och fiantik. Jag var på att gå i taket, jag kokade frustration och ilska. Hur i helvete kan man vara så jävla trångsynt att man inte förstår värdet av kulturella yttranden? Otto är en uppstoppad jävla korv som missar ganska mycket av livet och det är sorgligt. En annan sak här, att matematik skulle vara någon form av ren lära i jämförelse med andra, det är ju rent jävla bullshit. Matematik, precis som alla andra vedertagda lärar, bygger på några axiom som man sedan bygger påståenden på som man sedan bevisar med hjälp av axiomen man givet. Och för er som tappar bort det är så är axiom är någonting som man helt enkelt tar för givet. Man kan inte bevisa när allting är minsta möjliga beståndsdel eftersom det inte finns någon gräns för hur litet man vill titta på något. Ett exempel på ett axiom är att man helt enkelt får godta att genom två punkter kan dras en och endast en linje. Det är alltså euklides andra axiom om geometri. Matematiken måste fortfarande förlita sig på axiom, precis som vilken annan lärare som helst. Visst kan man ställa ett påstående och sen bevisa det med hjälp av axiomen- och sen så kan man komma med ett nytt påstående och bevisa det med hjälp av ens förra bevis- och sen så är allting hankadorig, men vi måste fortfarande förlita oss på axiomet i grunden- nu är det visserligen sunt förnuft att 1 plus ett är 2. Det kanske man inte behöver bevisa för någon. Men matematik bygger på att man faktiskt kan bevisa saker enligt logiska regler. Och då ska också allt bevisas. Annars faller vetenskapen på sin egen anala bevisskyldighet. Därmed säger är ju också matematik för mig i alla fall omkatalogiserad. Det är inte längre en ren vetenskap. Det är ett simpelt kunnande. Det har en funktion i vårt samhälle, för vårt samhälle bygger på konsumtion och konsumtion är beroende av matematiska system. Men man kan tittar till exempel på att det finns ett fiskarsamhälle i några små öar i Indonesien. Invånarna där sysslar inte med någon konsumtion alls. De lever på fisk och grönsaker och det finns i överflöd där. De har ingen valuta, de har inget ägande. Deras medellivslängd ligger någonstans runt 75 år. De har ingen form av Alzheimers dokumenterad. De bor ju visserligen i hyddor så de kanske inte får att koll på sånt. Det finns inga förekomster av diabetes eller benskörhet. Trots att de faktiskt inte dricker någon mjölk alls. Den vanligaste dödsorsaken är hög ålder. Näst vanligaste är att få en kokosnöt i huvudet. Ingen här byn hör talas om vad magsor är för någonting. De är inte religiösa, de har ingen uttalad religion. De tror på någon slags andar, någon slags agnostisk eh, lösning. Men andarna hade tydligen inte så mycket med livet att göra utan de var helt enkelt förfäder som tittade på dagen. Eh, deras samhälle, där har man ingen nytta av matematik. De kan därför inte heller utföra några additioner över 10 för det tar slut på fingrar. Så de räknar till 10 och sen heter det helt enkelt att det är många. Jag säger inte att vi ska leva som de gör. Men jag tror att de är ganska lyckliga.